بسم الله الرحمن الرحيم ادمترا الى الذين قيل لهم قفوا ايديكم واقيموا الصلاه واعطوا الزكاه واخي بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرت موخدي دمكي خلق بياند از ظلمون المسلمانا سركل الرحمن بن او دا وقتی تیرنشو حضرت مقداد او نور صحابران رسول اللہ تا جرون که ورداران وی حضرت چه منگ کلا کافرانو نکن نا و ای زد کی و چارت او چه نن مسلمانان شو نن منگ نن پا شو ار سالی راځي او زمونږ د ویزه دي حضرت د اعلان د په اړه چې او وړه چې موږ جهاد وکړو رسول الله صلی الله علیه وتبارک او خپل اعمال کوي او د جهاد لای اجازه نه ده کله چې رسول الله صلی الله علیه د الله په حکم وکړو او جهاد حکوم را دی. نو بیا بازی خالکو جهاد لبکلن. و بیا بازی خالکو بلگا لگا سستی کولن. و یا لکانو د دا اللہ کول نکول. چی رابا دا جهاد حکوم را تاوگی. ای جنازا را تاوگی. ای جنازا را تاوگی. او, او سستی کاری دا والی. ناگی آيات آني لكتل <سؤال> إلا الذين هغي خلقوطا قيل لهم جي أولي شو أغييتا لك عبد الرحمن شو مقدات شو نور صحابة شو آيات آني لكتل إلا هغي خلقوطا قيل لهم شو أولي شو أغييتا سوى تولي شو كفهو تاصرابان كايدية كمخبلا سنان دا کافرو نه دا الله سونه را بند کې دا موخه جهاد نه دا او نو خپل اعمال کوي واقف مصلاۃ او قودراو مونزو د نماز امام کوي وقتو سکا او ور کوي زکات دا اعمال چې کوم اعمال د تعالی مقرر کړی دي دا دې د ایمان کوي موخه جهاد نه نه دا واقف او قائم کې ممص و اطه زکات او ورکه زکاتو کله رسول الله بیا هجرت وکړ بلدما کوتی واله هم القتال کله فرس کړې شو په دې باندې جان یز فريق منهم پسناګ نه یوړل د دې ناګ نه یوړل دغه کم زوري صحابه يخښونه الناس د یاری دل د خل کو نه وی د دخل کو نه مراد د خل کو نسو کافران غا خشيت الله پشان د یری دنا لکه چې سړی د الله نه یریږي او بازي کارونه نکړي دا غسي بي د کافرونه یریدل او جهادن جهاد ته تل ولا خل نو ورګو نو نا کنه یو د لد د وی يخ د خل خاشیہ الله پشاند یرید الله او اشد خاشیہ ولکه زیادت پایری دی اللہ نه زیاده ویری دی نری وجداده معرفت القران استاد جيبه خبره کوي سوال پیدا شو چې په مدینه کې ته سوالونه په مکه کې سوالونه کوي جره باد جہادی جواز کی او چې بیا مدینه ترانی د باسي خلک بیا سستی سټیکې دا ونی معرفت القرآن استاد یې به خبره کوي او دا زمونږ خوای متابقت کوي مسره دا, دا چې بنیادم تنگ شي مجبور شي نو بیا ورته جام کوله سانش داسو سوایه تنگ امه جنګ بچان یا سړی دمشې جنگ وتاسان شي مشورې بيشور وړه د خلکو نه تخ کې خو کاکوټه کې هم غیر را غلوي مجبور شي بیا تابانی امده کی نو مسلمانان په ماقام او کرامه کې تنګ شي وي چې تنګ شي نو بیا چې انګور اسان چې کله بیا دی مدینه ته را لید پیراخي ملو شو چې پیراخي ملو شو بیا بیا د جنگ لګ دا غشو ایسان ریدل نخو اسیو تا تبییتی توروان ایلرساشو وقالو او اوویدوی ربنا ایز منگرابا لیما کتابتا علینا القتالا دعام و صحابا و نویخا کم کم زوریو ربنا ایز منگرابا لیما کتابتا علینا القتالا ولی تا فرس کپا من باندی جنگا <تصفيق> رابانو لگمو قا خوبا در اگرانو با دنیا تی دا خوچه منگا جنگ دلار شو فوران بمرشو ختم بشو لی ما کتبتان علیه نل قتالا ولی تا فرس کپا من باندی جنگ لولا اخبرتانا ولی تا منگا رستو نکرو الى اجل مقریب اگا نیرتی نیز دیتا رابانو لگم دا جن سونا وقتونو آگا جن در حال پورا ولی رانکو دا اوس ولې مخ کې قدلي وو لولا اخرتنا ولې تارستونکو موږه اله اجر قريب نفي لذيتا الله تعالی مسلمانان کوي نه دا سوچ غلط دي یته ویسه په پکورټه ما نو پلی نه تی تا ډیر ژوند بني او چې ميدان جنگ تلارشم نو د سپي بمارشم دا سوی جو دا نه پرور الله تعالی دا هر چا دا پاره غ خپل مقرر کړي دا د بل بیٹ کې وپروته لاندې وم درته وشتلې یو دا پاسه با دا کومه باري و دا باندې پردې چې وخت نه راغلی دا نو نوای په می دانې ځان کې وای ګوډه با دا باندې را وریږي لیکن چې وخت یې نه راغلی نه بوم اسو ته ابو خ하이 کراش حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ اسلامی کمانڈر دی لوی او وفات خلکو خلق تو او وګوره زمانہ سبق یاد کی نن زما په بدن کې د اندام نشته چې باغی باندې سخه خمزینی لیکن چې وخت مینو پورن مرنه او نانا اغلی فترکلی که دا عامو خلکو باش اندرکی ایوم. نو. قلتا و تو اول جواب قدا دا روایت. دنیا بانده یاریگه ایش دا برا نفاتیشی کورا و بشیع دا. قلتا و تو وایا الدنیا. سامان د دنیا شده قلیل اغلق ده. مودای هم لگا اندازه هم لگا ده والاخرته واخره چلی چې د شهادت په مقابله کې لا تاسو درګی خیر اغه ډیر خدي لمانه تا دا د شهادت په رج سوق د الله نه یریږي اسمن چې د اعمال کو دا سبکتر نور اعمال کو الله به مدد دې اچ راکی یا مشاهید jihad دې الله اجر ورکي وي ولا تسلمون او تاسو نه تاسو سره به سر موناکړی شي فتیلا تاسو سره به سر له موناکړی شي فتیل مامولي غندې سره به سرونې شي تاسو ویلیو فتیله کجورانا دا بیا و تاسو جوګه دا کجوريا دکه و دې دوکی کی چاودی دې چاودی کې نری تای دا کڼ ریټارد سه واي فټیل یو فټیل ګل شي دموی دا وری ندی وری کې د لاس چې تاسو د سيو مو ګی نو داخله یو نری روندټاج جو شي دا به تم دا ووی نو تاسو سره به وسوله مونږ شي د فټیل دا چې ما سره د مارکو نورو را چې نه ټا خو لکنه او اخر هغه نو چې چرتای مریو اینا ما تګونو اینا ما تګونو کوم ځای کې چې یا تاسو کپا میداني ځان کیو کپا ډابل ویټ براتی اینا ما تګونو چرت یو درې کومو له نو او بوم می تاسو له مارګو چې واخ دراړی کنه مارګ په یو درې کومو له موټو او بوم وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اگر كَي تاسو په غرښونو او قلاغان او لړو کې او شَيَد مَنه دي لړو او يَوْد مُشَيَّد مَنه رزي مزبوطو چې يَي تاسو په قلاغان او لړو کې لړو لړو قلاغاني موالي یا يا په قلاغانو مزبوطو کې او چې مرد دل راهن دیو ده غړڅا وک دي دا سوجي دغه وېډر کې دا نو کې پلانې کا کاجی وفات شو و د هغه شهاک اوسه نو په کومو ورو نه نه مرګ نه بچی او مېرانې جنگ ته شه دین و هغه سړی نه مرګ نه او بم تاسو لا مرګ ولو کنتم اگر کایه تاسو فی برج مشیدا په هغه برجونو په قلاغان او لړو کې ابن د زور تفسیری دی هغه یو واقع د ذکر کړي او معرفت القرآن ګوстаў هم هغه نه کړي کړي دی پورې نه کړي کړي دا چې چرته دي کمینه دي مرغي چتر ډیر مهنتون ورسو کې عمر غشینه باندې الله باندې خپل ورور دی غځه دی کوره راګی او اکه څنګه کرکړی دا هر څه د دی واقعي بازي هيسي دسی خنری هو دا واقعي داسې کرکړی دا معرفت القرآن استاد ما یوځو کې نه پړیلا چې په وا یو سړیو دا یې بیا ځل یې سره نوکارو دا دی غځي اولاد جو نو دا چې ته لار شاو مال له ګور و مری کا دا بار سړی د دې نوکار نه د پوس کوي چې فکر کې د خځه سوه نو دا نوکار وته وی لوري وشو وای ښا دوري دا یو سټی کی زمانه یاد کا مې وې د یو پیس نه پاسه دا نه دا خو واقع نه یارت کې دا یاد کا چې دا جننه ده د با د کسانو سره زينه کوي د ويم ته کې دا یاد کا چې د دې نوکر چې کوم اس دی د او دا ده چې د مر بده انکبوت نه دا داغړی تاسو ته سوایې دا بلشي نه دا بلشي وندکه دی تم دغه وای ان کبوت وای طالبان دا ته وندکه دی یو باده جینی زه د سروګس ان سرو زینای کوي ما وی داو ملګرو د دیني کابه ده نه او کار بل ده مرچ دی غباده ده د ان د جولانه دا سړی خاپه شو شوی نوکار حسین د سره کسانو سره بدازیناکې او بیا به ما د دیني کاتي وا پاسره یې شارې را واغشتل د ماښوم پراتا د شپې دا او د خیرته ولې په چاړو باندې والیا را پورې دوی وښه او وسم تاسو ته نید لا مور را پاسه تر سره د د کولمی می می او تر غوندې وردن وردان او دې او ګانډل کی وی ګاند نه الله نارو دا کړه دا سړی لا لار دا جنیرا واکا شو و دې کلي کې الله دومره حسن دی دا ورکه شو پټول کې دې دا دومره چې جنیب رې راځه ما سړی کارو بار خو خو خو خو ډېر ما له وګټ بیا وا پسره نه کړي ته په دې کې ډېر وخت یې شیو چې کی کلی تارانی یو بوډه سره مې راوښو دا بوډه غنه کولی شي په دې کورونو د عزت د لالي ښادرانه نه ځنه کوي دې بوډه تا کلی کې د خپل نه خپل جنه ما نو دا بوډه وتوې چې را اغه بلانی کور کې ډیر اخکلی غینه داون ته دا غا خز او غینه او تخې دا سره غټه شوی ده وې په سره لې کې او چې سومره په اسی غاړي زبوله ورک چا غینه ولاو غختلا وی رضا شو چې رضا شو چې ورکاو نی کاو شو نې کانه پاس چې دی نو بیا خز او خاون سره ناس دې خبرې کوي دا غینه او ته وی ته دا ورته زوم د دې تیږي وይታ هوې نه کنه وይታ دلته دلته یو کور کې زنه وکړو او دا کور کې څه وته او فلا د دې په انجینر په داس شوو سینما وو هدا له دا ورته په خندا شو جو خدای دې په خیر ګرځو مكنه وګوره دې خیر ته کې زخم دي هغه وې خا دته وې خن یو رختيار ا د وایس د په اړه د غمات نور څه ویلی شي وایسا چې توا د سلوک سانو سره زینا کې دا کړې نه وې رختيار شوهه ټوله کومې ده خوشماري لمی نه دی چې څومره وي خاصه بار کې یو خبره ده چې ستا مرگ بړل ده نه نه ان کا بوت او د دې جولانه نه وي نه موندک نبید ویزا خیر دی دولا یو خیسته خوی عوار بنگده جوڑک را محل چه دا گوندکان مندکان دی که نی چه دیر خیسته جوڑک را وقتی ریده ریده پاس چت که دوی ناس دی دی که بور دا جولاگی را خکار شد دا خوان وطوی آقا آقا شیده چستان مرد دی نده پس گوره چه ده کمشینا ده مرگی پا په با غاره ورکه خانوالتا که جوله ده ممیده کنه ده بارام که ده زر نوکر تاوی چه ده با ما مرگی من ده راوی قرزه ها چه راوی قرزه ها ده وره ده ده ده قطع گوته پی ده پاسه که خوده ده زور ورکه غیر تقو کف وچه ها ده جو چاو دی دا هغه سحر را دی نو کو دی وقحي مسکینه نه ولې دا قضای کنه نه ولې بل داغه سره هغه پس حاشواس حاشواس حاشوا دغه پنن را شو نو ابن كثير رحم الله نور اړې ورو اخي بیان کړي دغه چې کمزای کی د کم سیزنه نجستا مر مقررې چې دا هر سوه کې خود به خود غزې ته ورځي او هغه واخي دغه تاثیر کیږي نو ائنا مات کو نو کم زکی چیه تاسو یودریکوم الموت وبم می تاسو ال امارګ والا کنتم فی بروج المسید تاسو پاک کلغان ولړو کی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مدینه منورې ترارې نو دی یهودو درو الله ته نو الله تعالی پدی باندې عذابون راوستنی یو عذاب دا کچ کالې پیرانی باهونو باندې بیماری راړي په پسلوونو باندې بیماری راړي نو دا يهود په ایمان وای د رسول الله لپاره کې دا صلیخه دی علاقه تر دی استغفر الله استغفر الله نو دا سپېره دی او دا د مجبوری سپېره دی ممن چې د بیا خیرت وستر ګونې دي نو الله تعالی بیان کوي وا انته سه په هون کشر اورسیږي د خلکو ته دی يهودو منافقانو ته سيئه تکليف بيماري وته اورسي او ښکارې وته اورسي پادې شو وا انته سه په هون کشر اورسيږي دوي خوشالي آباد کاری وي پسلو نو یقولو دوی وی هازیه من عند الله دا خوش آدی دا طرف دا اللہ دا دا اللہ او کرم دی بالکل دا خبره حسید و انتو سباهم کچر او رسی گیدوی تسییعتون تکلیفا خوشکالی و رسی گرانی رایشی منگم وایو گرانی رایشی دا پلانی حکومت را غلی دیو دا دار را غلی دیو دا دار را غلی دیو و داقی شو او سان تاسو ده اخبارون اگور بیا که سیشون رو بیعت بایده. مخکبان بلخوا چه پلانه ملک با خوشعری راشی. او سده اخبارونو که نی راشي راشی و پلانه برا شی. آقا با خوشعری راشی. یادک آقید. و دی را وستون که او خوشعری لرکون که اغلی. که لا کرا موکیه لا فزلو کی ارزانی برا دام نو وایو پلانې وي پلانې کا کا بیا راوړي اغه مخکیه بول روستې و چې دا دا بی داسخه خړګانې شته و انت صبوهون کچر نور مصیبتون راش نو یا په لو دی بیا دا تکلیف چي من عندك دا ستاده طرف استغفر الله چې ترا غلی دا تکلیفونه دي خدای په خیر یو خالق د خوشالو او د تکلیفونو دی یو سبب دی خالق د خوشالو هم \|_{لاري} خالق د تکلیفونو هم \|_{لاري} یو سبب دی سبب <تصف> <تصف> سبب بیا شي دی دې دا ګوره خالق او سبب چه دا سیو نو آئیه چه بیاده دی آیاتونو ماسکه خطاروس دی. ها. یقولن دی وی هازیه من عندک قلت و توی یکلن دا هر یو کخشالی دعو کتکلیف دی من عند الله داد ترف دا اللان دی. فما لها القوم صدی قوم لا لا یکادون یفقهون حدیثا قریبا ندا چه دوی پویشی پا خبره وانده مراد دا خبره نه دا قرآن خبره دا دا قرآن قول خبره پا غیدی نکوی دی, دی. مسئله داسه دا, دا ما بین که خالکی واله نو خالک دا خوشعاله او دا تکلیف اللہ دی او که اسباب و تا خبره و باسی مدنی نو چه خوشالی راله دا دا خانس او خالص دا اللہ پزنی او چه تکلیف راغی نو داتق لب سبب چې دینو زموږه تا سبب ما اسابک هاغه چې رسیدلې ویته من حسنه خوشالي نو فمن الله دا فضل دي او کرم دي د الله طرفنه خوشالي کې راشد د الله فضل و من الله نو دا فضل دي د طرفه دلاله و ما اسابک او هغه چې راځي د لیټه مې نه یا تنه تکلیفو فر مين نفسیک نو دا, دا طرف طرفه د ځان ستانه دې مدنم چې سبب د دې ستاد ازان دي چې ته په جون دیره باید عملي کې د دې نن نه يهودو تاسو چې تکلیف دی نو تکلیف خالقو الله لري خو سبب داږي تاسو چې د خپل پیغمبر خلاف کوي د قران خلاف کوي <تصفيق> یا فرمایا هؤلاء ان قوم لا يكذب يفقهون حديثا نما او کدا حدیث ما نمام قران او په وينه شو نو ویل مو ک خریب دی پوي شي په دا خبره نه ما وي سدي قران مږي وا ادک خود دې په خير کې یم ورته راشي دا اری زماني پیغمبر چې سمره بختوري یو اګه سمره د خیر او د برکت واري وونه به سوني نو پیغمبر سره د خیر او د برکتونو خزانيوي وارسلناک او تلګریمو وارسلناک او مون لهګریته لناسه د پار د خالق رسولا رسول او رسول چې هغه د قوم د پرزریه د خیر او د و کفا بالله فرضا لا شهید غوا رسول ستاره رسالت غوی کوي او کنه یا لے غوی کوي بیا دی م یوت الرسولا شاشه تابیداری وکړه دا دا رسولو فقد اطاع الله نا غط تابیداری وکړه الله زکه چې دا رسول چې خبره کوي نو دا رسول دا خبري حکم کوم کې سوم دی انداني شاشه داری وکړه الله فقد اطاع الرسول فقد اطاع الله اگر تابیداری اکرد اللہ و من تولا او سوگ او گرزی دو سوگ چه او گرزی دو خوگا پیغمبرا کم سړی چې ستا دا خبری نو گرزی نو فلا تحوزن خابگان مکوا ولی خابگان مکوا فما ارسلناکا تمم نیرالی گلی علیهم فلی خلق و حفیظ و آق ساتون کی تمازی موار نیرالی گلی چه ابو جهل حفاظت کوا اګوره کافر نشي او د به حفاظت کوان ويقولون ويدا منافقان طاعه کار زمم تابیداری <تصفيق> دا حسرات زمم نورسګار دي وباز هم ستا اطاعت او ستا تابیداری دا وختانه زمیدار وې درته راشي لاسو په د پسینه کې دي بس علال کلچوګېمان او چې موقع او تمیل او شو کلرې خپل وګریږي او وېنیدره نو کتوا اتون کار زمون تابیداری دا فایزا براسو کله چې دوی اوسې مې نه اندې کا دخواسته نه ستاره خوانه اوسې بجلس نه اوسې نو بایته توا افاتون منهم د بایته یوم ان دی بدلول زنی خلقې مان کې بدلول نو بایته بدل کی توا افاتون منهم دا دي منافقانون غیر اللذي بغير دا هغي تقولو چه دي دالي بوي دي دالي وسطا مجلس كي سوى طاعتون زمن کار سده تابداري نوچه بياوا بارووة نطول لا فرماني بوا یا دا باية مانا دي مشورا یا مشورا كي يو دال دلوی بغير دا هغي نتقولو چه دي بوي والله يكتبو اللَّذِي <اللادك> كَمَا يَبَيِّنُونَ هَذَا شَيْءٌ بَدَلِيٌّ اللَّهُ يَعْمَلُ تَوَفِيقَ وَرَأْمَكَ وَدِي وَأَعْرِضْ أَنَّهُمْ تَمَهْغَرُوا دِينًا مِنَ الْأَفْغَانِ مَكَوَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَرُصْمُ إِتِمَادُكَ بِاللَّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ بِرَضِيَ اللَّهُ وَكِيلًا كَارْجُونَ كِي اللَّهُ بَلَغَ افلا یتدبرون القرآن ای داخلك سوچ نه کوي فکر نه کوي په قرآن کې د الفاظ ته غوړې څنګه خوري الفاظ دسي الفاظ سړي جوړول شي نشي د یعالم دی مضمون ته غوړې د هر خيسته مضمون دا څه وڅو جوړ کی دا و جوړ نو ای بیا سوچ نه کوي په قرآن کې ولو کان من عند غیر وی چې دا الحمدونه قیواله او په ونه سي او دروي دا آریا او کریما د دې دمل بل رونه کماندان آریا او کریما او کشردا طرف د غیر الله کدا الله دا طرف نه بغیر د بل شا طرف نه وي نو لا وجد اختلافا كثيرا ندی با زی با خبره و مونده دی په دې کې اختلاف دی رو یو ځکه و یو خبره او بل ځکه په بل شان خبره او یو ځکه په نقصان او بل کې په نقصان نه نه چتا سوره یو قران مجید دی چې الله تعالی دا خطا او دا غلطین محفوظ ساتلی دی ورنه نور چې هر یو کتاب شي یو اندازې په کې د گئی ورنه بوخاری څنګه دا غړي وکاله نه کله په بوخاری کې غلطی قال الرابي ما ابل الرسول ابن الربيع ربيه نوخه ابن الربيع نه نه او ربي په بلد دایي نه دا کتاب دی او اندازي د غریزي چې هغه مخلوق دا یو قران چې دې كان من او كشروي دا دا طرفا د غير الله نه لا يجدوا فيه اختلافا كثيرا لذيبا مندليا قد يك اختلاف غير واذا جاءهم قالا رسول الله صلى الله عليه وسلم يودست مجاهدين قليلا جهاده او يبقى فتح ومنددا يا ابي بشكستمود اا کی مدینه را برابر دینام و خلق کو تبدا خبر نو شو کذا فتح خبر و داب مشهور ک ډنګا ډنګا ډنګا ډنګ ټوله مدینه وی خبره کنه کله شي کس خبر پراغه ټوله مدینه وی دغه کړه اوس بدی با باندې پوی خلق دی کدا ناکله چې اسلامی فوج فتح اومند نمدهی موقع داسی وی داو حکومتو ننیل دا دی نشر نکیم چه زمان دا حکومت داقو مونده ده دا. فتحا التککت خبر که نقصان لازم نو دوی بان داسیو که چلا اسلامی فوج داقو مونده ده دا. فتحا دلتا با دا دشمن چه که ملگر و آقی برا فوجون روان د مسلمانان مسلمان دشمن کمک دا پارد کله مو مسلمانانو شکستومند وب چې شکست نه دي په خبره خوراکنه دلته په خلکو باندې غم را لای شابه یی زمما په لار او چابه یی زمما بارول شي نه یو خبر د ترشی دا په خلکو ته وایي چې حضرت د شکار چې د شکار شي د لویو پی بیا سوجي چې د خبر مشهورول پکار دي او ک پکار نه و ازا جاهم کلچه راشدوی تا امرون یو کار یو خبر من الامن دا امن چه دکه اسلامی فوج اوی فتحو مندل اوی الخوفی یا دیری خبر را دی چه مثلا اسلامی فوج شکستو مندو نو ازاو بهی دوی خور کده خبرو ازاو ندوی خور کی بیهی دا خبر ولو رد دوهو کشریدی و دا خبر الیر رسولی دا اللہ پیغمبر دا اللہ پیغمبر تا وردالی بیچ حضرت دا سکار شویدی و الیر اولی الامر او خاوندانو دا اختیار تا خاوندانو دا اختیار و دا مشوری تا د دا معی غار رسول الله دی عمر فاروق دی حضرت ابوبکر دی حضرت عثمان دی حضرت علی دی سیاق مشوره پر رسول الله د بیسره کول نو دی په ناسوی او تحقیق دی کړي وشه دا خبر مشهورل پکار دی کنه لعلی ما هولذین نو مالون کړي به دی خبر نه هغه خالکو یستم بیتونه جو وی بی دی خبر منهم د دې مشورې والانه د مشورې والا چې د نو په دغه تحقیق کړی وي استنباط د دې معنی د دې یو سیز د بل نارایستان خاص کار چې د کوينه او براو باس نودې د سوي استنباط د کالتداو خلک چې مشوره په یو خبره کوي نو کېنی په سوږ فکر پیوکي دا خبره ندی نه ټول روانه سي یا را دا خبره خورکو دا خبره خور نه کو لعلهم الذین نعلم قریب و دی له حال خلکو یستنبتون او چاوی ته کید د منهم د خوندان او د مشورین ولولا فضل الله علیکم کشرنی بفصل الله طاسو چې دا خوري مبارک کتابه طاسو تراله ګل دی ور رحمته الله رحمت نبی دا پیغمبر نبی نو لتابعت موشت و ننو تاسو وتا وداري کړي ود شیطان معلومه شو چې د شیطان دا تابعدارنه منه کوم کې څوک شو د الله پیغمبر او د لنکی <coughs> نو تابعداري باندې کړي الا قليلا مگر له کو کذ اس یو کس نیم پکې وي چې هغه په خپل سوې زبانې په دین روان ویني روان پوي وی. د دې وجه نه کولا ساده چې فقات ووجنبي في <تصفيق> سبيل الله ولارض لا تكلف تكليف در نقلي شطات الا نفسك ما گرزانستا بس ته خپل ځان مواري واري کسوک د سرزي او كنزي ما دا kawa يوازي جهاد في سبيل الله ندي وحرب للمؤمنين اوراتس کا مؤمنان مؤمنان لهم ترغيب ور kawa د جهاد في سبيل الله اصل اللہ قریب دچ اللہ این یکف باس اللذین رابان کی جمد حق خل کو کفرو جکم کافران دی والله اشند باسا اللہ دیر سخت پجنگی و اشد تنکیلہ او دیر سخت پسزاور کولو کی سبحان اللہ رباخه بل توفیق حال دي د خپل عظیم کتاب صحيح هو ير اثر د خپل هو پیغمبر الرسول الله په حديثه مبارکه صحیح وي نس او د حديث او د تمام شريعت اته وایي خیر دادی براکت هم ده دنیا کم راکی زمون قرانوت این برکت و بچوتن برکت و خبرکم را بادی عزیم که ارمو جاکی و روز ده قیامت هم را بادی عزیم که ارمو جا مغم مهروموی ولو ملگرو تدو اگانیو لجا اللہ بی سر جبو که اللہ بی لده دیراتو که ناس تو هجرو لدنیا اخرت که اللہ وال کم ملگوی جدنگو که رو باکت تدو حلال که ر مو خلک وحلال که اوبار دی وته دوکه چاله په خپل کایو بارته وشاله د زورس پهونی اینه نه سې کوم غوړی سره زمونږ له هره څنځه باندې الله حفاظت دي بماران نو څنګه اغان یو کې ځهانی ستام سونه بماران خاص کر ملګری بماران د مالګرو کورونو کې بماران یې په دې دعاګانو کې دی ټول احرسان د فرض وو د دې بازار ښه ټولې قاليب <تكاليف> وصحيه وبرانيلي جي الله بختي کرم سلاله الله <تكال> بختي کرم سلاله وصلى الله <تكال> محمد عليه <محم>